بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون إتقوا الله أوصيكم وآية بتكوا الله فقد فاز المتقون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 Zahab ahlul dusur Bidderajat al-hula Wal-na'im al-muqim Yusalluna kama nusalli Waya sumuna kama nasur Walakun fadlun min abwal يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أبضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة فلافا وثلاثين قال أبو صالح Al-Rawi عن أبيه رضي الله عنه. لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَةِ ذِكْرِهِمْ قَالَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرْ حَتَّى يَكُونَ مِنْ خُلْدِنَا كُلِّ جِنَّةٍ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِيْنَ أو كما قال حديث متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا فعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Kata dia berlaku satu peristiwa. Sahabat-sahabat Muhajirin yang miskin telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu, sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin miskin. Semua miskin. Bukan kerana asyik, mereka miskin. Tapi kerana mereka injrah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka tinggal kekayaan mereka. Kalau mereka orang bisnes yang berjaya, mereka tinggal semua bisnes mereka di Mekah. Kalau mereka ada gedung perniagaan besar semua gedung perniagaan itu tinggal di Mekah. Kalau daripada harta banyak, takat mana boleh bawa depa bawa, hak mana tak boleh tinggal di Mekah. Maka sahabat-sahabat yang Muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ni adalah terdiri daripada sahabat-sahabat yang kemudiannya tak ada duit. Depa jumpa Nabi SAW. Kata mereka kepada Nabi, Zahabah ahlu dusur Bidarajatil ula Wanna'i bil muqin Depa kata dekat Nabi, Ya Rasulullah Orang-orang kaya Depa mati, Depa bawa sama dengan Depa Derejak-derejak yang tinggi Dan juga nekmat yang kekal sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni mereka pergi komplain dekat Nabi mereka kata dekat Nabi untunglah orang kaya sebab orang kaya bila mati mereka bawa, harta, mereka bawa banyak pahala dengan kerana harta kekayaan mereka dengan kerana mereka kaya bila depa mati, depa bawa banyak pahala berbanding dengan orang miskin. Orang miskin bila mati bawa pahala tak banyak macam mana orang kaya bawa. Yusalluna kama nusalli. Dia kata orang kaya sembahyang, kami pun sembahyang. Wa kama nasum. Orang kaya puasa macam mana kami hak miskin ni puasa wa lahum min amwal tapi depa depa ada kelebihan dari segi harta yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidu wa yataqaddaqun orang kaya depa ada kelebihan dari segi harta yahujjun depa boleh buat haji banyak kali wa ya'tamirun depa boleh buat umrah banyak kali mereka ada duit. Dengan duit mereka, mereka boleh pergi haji tiap-tiap tahun pun boleh. Umrah tiap-tiap tahun mereka boleh pergi. Orang kaya dengan duit yang ada kat mereka, mereka boleh berjihad. Mereka boleh bermujahadah. Mereka berjihad dengan harta. Harta, hadu ada tu, mereka bagi termah untuk orang yang nak pergi berperang pada jalan Allah. Mereka berjihad dengan harta waya تصدقون dengan duit dengan harta yang ada ke depa depa boleh bersedekah orang kaya kalau mati untung berbanding dengan kami hak miskin ni kami hak miskin ni bila mati nak banding dengan orang kaya mati orang kaya untung banyak kami hak miskin semayang, depan semayang. Kami hak miskin poso, depan poso. Tapi depan boleh derma, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depan boleh bersudekah, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depan boleh pergi buat haji banyak kali, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depan boleh pergi buat umrah banyak kali, kami tak boleh, kami tak banyak duit. Maka nak banding orang kaya dengan kami hak miskin ni, untunglah orang kaya, rugi kami orang miskin sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ni jumpa Nabi, dikatakan macam tu dekat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Nabi kata, ala u'addikum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maka hamba aku nak cerita dekat apa semua sesuatu yang boleh membuatkan kamu dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu nabi kata Nabi kata dekat sahabat-sahabat miskin ni nabi kata aku nak bagi tahu dekat hampa satu benda yang benda ni kalau sekiranya hampa buat hampa dapat pahala macam mana orang dulu-dulu dok buat dapat pahala wa tasbiquna bihi man ba'dakum bahkan pahala apa dapat ni boleh lebih daripada orang yang selewat daripada hampa kalau hamba buat benda aku nak habang ni hamba akan dapat pahala macam mana orang dulu-dulu dan hamba akan dapat lebih pahala daripada orang yang kemudian daripada hamba hamba mau tak tahu apa benda ni Wa la yakunu ahadun afdalah nabi kata bahkan tak ada orang yang akan jadi lebih baik daripada kamu illa man sanaa mithla melainkan sana depa buat macam yang kamu buat tak ha, sat lagi yang guna arab ni benda hak aku nak habaq kat lagi ni kalau sekian hampa buat benda tu Hampa akan dapat pahala banyak macam mana pahala orang-orang dulu Bahkan, pahala yang hampa akan dapat lebih daripada orang yang sebelum daripada hampa. Orang yang selepas daripada hampa. Bahkan, kalau sekalian hampa buat benda itu, tak ada siapa boleh menandingi hampa dari segi pahala, melainkan orang yang boleh tandingi pahala itu ialah orang yang buat macam yang benda aku nak habasa lagi. Kalu bala ya Rasulullah Sahabat kata tentu kami nak tahu Apa benda yang kalau sekiranya kami buat Kami boleh dapat pahala macam mana pahala orang dulu-dulu Apa benda yang kalau sekiranya kami buat Kami akan lebih pahala daripada orang yang selepas kami Benda yang apabila kami buat Tak ada orang boleh menandingi kami dari segi pahala Melainkan orang tu buat macam mana yang kami buat Apa benda benda tu Kami nak tahu ya Rasulullah Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tusabbihuna wa tuhmiduna wa tukabbiruna halfaqun diswadah Nabi kata benda tu mudah saja. Tiap-tiap kali kamu lepas sembahyang pertu, pastikan kamu bertasbih 33 kali. Alhamdulillah alham, subhanallah subhanallah 33 kali wa tahmidun dan kamu bertahmin, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali wa tukbirun dan kamu bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali kalau hampa buat yang tu hampa akan dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu kalau tiap-tiap kali lepas semayang, kamu bertasbeh 33 kali, kamu bertahmih 33 kali, kamu bertakebeh 33, 33 kali, tanpa meninggalkan benda ni, kamu akan dapat pahala lebih besar daripada pahala orang yang kemudian daripada kamu. Kalau kamu amalkan benda ni dan kamu tidak tinggai benda ni, kamu akan dapat pahala yang cukup besar sampai tak ada orang boleh menandingi besarnya pahala yang kamu dapat ni. Melainkan orang tu buat macam mana yang kamu buat. Kalau Abu Salih, kata Abu Salih Rawi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata daripada Abi Hurairah r.a. Lama su'ila an kaifiyati zikri inna, qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna min kunna kulluhunna 33 Abu Salih kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan kata Abu Hurairah bila ditanya tentang cara dia Abu Hurairah tanya Nabi macam mana cara dia nak buat tu maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebut subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahu akbar 33 kali hadis itu hadis sahih muttafaqun alai sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih simple ya eh? tapi tak semua orang boleh buat dekat sebahagian ulama kata bukan hadis ulama kata ulama kata waman lam yarid kalqiri. ini kata-kata ulama bukan hadis dia kata man lam yarid. barang siapa yang tidak wirid kalqir ataupun dibaca kalqirid. kalqir kalqir qirdun makna monyet kalqir maksudnya macam monyet man lam yarid Barang siapa yang tidak wiri Selepas semayam Dia macam monyet Ulama' kata Pasal apa? Pasal ulama' mengambil kira hadis ini Hadis yang Nabi SAW kata Pastikan Lepas kamu sumayang fardu pada tiap-tiap waktu Jangan lupa sebut Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 33 kali Barang siapa yang amalkan benda ni tanpa meninggalkan dia Nabi SAW kata dia dapat pahala besar Pahala yang dia dapat ni macam pahala umat-umat dulu Pahala yang dia dapat ni lebih besar daripada pahala umat kemudian dia pahala yang dia dapat ni tak ada siapa boleh menandingi besarnya pahala ni melainkan orang tu buat macam yang dia ni buat. Dan hadis itu muqaddafun alaih. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Imam Muslim kata dia faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithla faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah yu'tihim ma yasha hadis riwayat imam muslim kata dia fuqara almuhajirin ini dah lepas nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu depa mai jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sekali depa kata kami buat kami buat macam yang Tuhan suruh buat. Nabi dah kata buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sahabat-sahabat fakir -sahabat miskin ni balik pakat puas. Depa buat, orang kaya buat juga. Jadi betul. Jadi depa masih lagi rasa tak puas hati. Tadi ni pergi jumpa Nabi SAW kata dekat Nabi, untunglah orang kaya kerana mereka ada harta, pahala mereka lebih daripada kami. Kami semayang, mereka semayang. Kami posa, mereka posa. Tentu kami dengan mereka dari segi pahalanya drop. Tapi bila main tak harta, mereka potong kami. Mereka boleh bersedekah, Mereka boleh berderma, Mereka boleh pergi buat haji kerap, Mereka boleh pergi buat umrah kerap dan sebagainya. Kok mana pun Mereka ni punya pahala nanti lebih pada kami. Nabi SAW kata ke Mereka tak apa. Dia ada jalan lain untuk nak tambah pahla. Apa dia? Nabi kata, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahuakbar 33 kali. Mereka ni dengar, Mereka pun balik, praktikan benda tu. Bila balik, lepas semayang, pastikan zikir benda ni semua bila depa zikir orang kaya pun satu macamnya duduk zikir juga ai depa kata nyang ni tak boleh jawab depa potong juga kita patah balik faraja'u fuqara'ul muhajirin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tak pu hati balik mai nabi lagi sekali faqalu depa kata sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'addu mithla ni kami sendiri dengar sahabat-sahabat kami hak kaya ni bila kami sebalik lepas mayang duk zikir subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar mereka dengar kami zikir mereka pun puluh zikir sama macam mana ni ya Rasulullah faqala rasulullah sallallahu nabi jawab nabi kata zalika fadlullah yu'tii mimman yasha nabi kata itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang yang dia kehendaki nabi tutup pong baitanya nabi nabi kata kita ada lagu ni lah mana pun orang kaya kalau sekiranya dia baik macam mana apa orang miskin baik depa lebih juga nabi kata yang tu siapa ya pak pak pasal apa Masa mereka buat. Macam hampa buat. Nak potong mereka mereka tak menasabah. Ini zaman meritokrasi. Ini zaman merit. Siapa belajar pandai dia dapat tempat di universiti. Siapa puluh buat ibadat ada ganjaran di sisi Allah. Takkan kerana dia miskin. Dia berzikir nak potong fahala dia. Tak boleh. Itu kelebihan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia. Inilah untungnya jadi orang kaya. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah. Yang pertama, zikir adalah amalan yang mudah kita nak buat. Tapi pahalanya besar sekali. Bantu kita kena ingat. Zikir adalah amalan yang mudah. Mudah, tuan-tuan. Tak gaduh. Tak gaduh ada ayam semayam. Tak gaduh duduklah masjid. Dua motor, dua kaita boleh. Nak bagi sedak lagi buat lagu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil wakita. Tak sedap. Sampai sampai tengah hari ni. boleh? Semua pun boleh. Ditakdirkan berlaku apa-apa dalam perjalanan kita di wakita ditakdirkan berlaku apa-apa. Kan mati sekalipun dalam keadaan lidah kita, kita basah dengan zikrullah. Apa lagi kita nak Satu amalan yang mudah Pahalanya besar Cuma nak buat atau tak buat Yang kedua Yang kedua kesimpulan yang boleh kita buat Islam suka Kalau sekiranya umat Islam jadi orang senang Ataupun jadi orang kaya Islam suka Islam tidak menentang Orang Islam jadi kaya, jadi senang Sebaliknya Islam suka Orang Islam jadi senang, jadi kaya Dengan syarat Kesenangan dan kekayaan itu Tidak membuatkan dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala Orang Islam Senang, kaya Dia guna pula kesenangan dan kekayaan dia Untuk bantu Islam Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan lebih pahala kepada dia daripada orang-orang miskin yang tidak ada peluang untuk nak buat pahala menerusi harta kekayaan yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang ketiga, kekayaan ataupun kaya boleh mendatangkan banyak jalan kebaikan dan pahala. Tuan-tuan tengok dalam Islam istilah mensyariatkan zakat. Zakat ni siapa yang boleh buat keluar? Orang kaya dalam Islam, Islam mensyariatkan kerja haji. Haji ni siapa yang boleh buat? Orang kaya. Ni semua ibadah yang memerlukan kepada ada duit, baru boleh buat. Tidak ada duit, nak pi haji pun tak boleh. Tidak ada duit, nak no, keluak zakat pun tak boleh. Buat keluak zakat itu satu kewajipan. Buat keluak boleh pahala. Macam semayang juga, satu kewajipan. Tak buat berdosa, tapi bila buat, boleh pahala. Sedekah. Satu amalan yang dianjurkan oleh Islam. Siapa yang nak boleh sedekah ni, orang ada duit. Tak ada duit, tak boleh sedekah. Bahkan kena minta sedekah pula lagi. Jadi Islam adalah agama yang suka kepada umat dia jadi orang kaya. Dan kekayaan boleh menyebabkan orang yang kaya ini mempunyai banyak jalan untuk buat kebajikan dan kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu kefahaman kepada kita semua dan mudah-mudahan dia menjadi satu semangat kepada kita untuk nak memartabatkan orang Islam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan muka surat 184. Muka surat 184. Tajuk bab majaa Fi a'lamil hub Iaitu Ba' yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan bagitahu kasih kepada saudara yang dikasih Kita dah beritahu boleh lebat Islam mau supaya kita bagitahu isi hati kita Dekat orang yang kita kasih <coughs> Kita suka dekat siapa-siapa Kita kasih dekat siapa-siapa Bagi tahu kat dia beritahu ke dia aku suka dekat anak kerana Allah aku kasih dekat anak kerana Allah Islam suruh begitu kita baca hadis dia adalah syarah kita suruh seorang yang apabila kasih akan sedara dia yang sama-sama Islam memberi khabar kepada sedaranya akan kasihnya itu Islam suruh supaya suka orang yang mendengar akan dia kasih akan kawannya itu supaya orang yang dengar tu bertambah lagi orang islamiah dia dengan kita mungkin selama ini mungkin mungkin selama ini dia tengok kawan tu dia tak 100% kepercayaan dia tengok dia ni depan aku baik tak ke belakang aku dia duduk tengah lah belakang aku dia ni depan aku nampak mana tak ke belakang aku duduk ikan aku dia depan aku nampak cantik. Takkan belakang aku dia yang buat cerita macam-macam yang tak elok tentang aku. Kita ada tu ingat macam-macam dekat orang. Tapi kalau satu hari orang ni mai dekat kita. Dia kata. Ini uhibbukan pindah. Sesungguhnya aku sayang kepada kamu kerana Allah. Dia kata tu padam habis segala ingatan buruk kita kat dia. Uga mahu, mahu macam ni. Bahkan Nabi SAW biasa. Satu orang sahabat main jumpa dia, sahabat nak cerita tentang buruk sahabat seorang lagi. Main jumpa Nabi, main duduk haba, Ya Rasulullah, si polan-si polan kata dekat kamu. Nabi terus potong cakap dia. Nabi kata tak cerita benda tak elok dekat aku. Nabi kata aku tak mau, Aku keluar kepada manusia dalam keadaan hati aku tidak sejahtera tuan-tuan, bila ada orang menghabang kat kita kata dia ni macam ni, macam ni, macam ni kita tengok dia pun kita tak syokkan walaupun kita tak serang dia walaupun kita tak attack dia tapi kita tengok muka dia sini sumbina. walaupun kita tak kata apa kat dia wala walaupun tapi cerita dia kata kat kita dah sampai kat kita bila kita tengok dia tak lalu lebih-lebih lagi dia bermuka-muka depan kita lagi kita nak terbunca sebab apa? Sebab kita dah dengar maklumat yang tak elok tentang dia. Jadi tak bagus. Dengar maklumat tak elok ni. Maka Nabi SAW bila ada satu orang main nak cerita tentang, satu orang duduk buruk kat Nabi, Nabi terus potong. Nabi kata, Anak, aku tak suka. Dia kata, aku keluar jumpa sahabat-sahabat aku dan jiwa aku, dada aku tidak lapang dengan dia. Aku tak maaf, Nabi kata. Biar aku keluar jumpa orang. Aku anggap semua orang sama je. Semua orang bersih. Tak ada sabar. Buat tak elok kat aku. Nabi kata biar lagu tu. Walaupun hakikatnya orang duk hantam aku. Aku tak mau dengar cerita buruk ni semua. Nabi SAW punya jajah saham macam tu. Maka dalam hadis yang kita nak baca pada malam ni. Dia nak bagi tahu Islam menganjurkan kita. Suruh kita pihak abang dekat kawan kita yang kita suka dekat dia. Baik dia kedeng dan boleh jadi berhubung-hubung kasih pula dengan lainnya. Tuan-tuan, mai satu orang kat kita dia kata, "Ustaz, ana hubbuka billah." Ustaz, saya sayang dekat ustaz kerana Allah. Kita bila dengar macam tu, tuan-tuan, macam mana perasaan kita? Kita rasa dia sedar kita. Walaupun baru malam ni kita tengok muka dia. Walaupun kita dok tengok muka dia banyak kali tapi kita tak kenal dia. Tapi bila dia mai depan kita dengan ikhlas dia kata macam tu, kita rasa dia saudara kita. Ini hikmah apabila kita ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu kepada sejahtera masyarakat. Begitu. Dan pula jadi suka hati orang yang dijadikan saudara itu mendengar yang demikian itu. Dan kalau hak mai khabar tu, kita terima dia. Dia main main dia kata ustaz ana hubbuka billah. Kita kata apa kat dia? Mai saya nak peluk kamu sekali. Kita peluk dia. Kita pun pesona, dia pun pesona. Islam suka kalau sekiranya masyarakat kita begitu keadaan dia. Islam tak suka masyarakat ni masing-masing dok wak pisau di belakang. Islam tak suka macam tu. Mai bercakap depan muka mana tapi belakang dok pegang pisau. Beralih saja sikap belakang. Islam tak mau macam tu. Ini masyarakat tidak sejahtera. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT Bermula dalil yang menunjukkan suruh berkhabarkan kasih kepada saudara yang dikasihi itu Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Kata dia Anil miqdam bin Ma'adikarib radhiyallahu anhu qal Qala Rasulullah s.a.w Iza ahabba ahadukum ahra Falyu'limhu iya Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al Miqdam bin Ma'dikarib. Ma Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kasih seseorang daripada kamu akan saudara dia yang sama Islam, maka bagitau olehmu akan dia kepadanya. Katakan kepadanya aku kasih engkau kerana aku ketahui engkau orang baik. Lagi saleh Dan taqwa dan sebagainya Nabi seru macam tu Dia sebut kat dia Aku kasih dekat kamu kerana Allah Maksudnya apa? Kerana hang orang baik Aku suka ke orang Kerana hang orang salih Aku suka ke orang Kerana orang ni satu manusia yang bagus Aku suka ke orang Dia tahu dekat orang ni Nabi SAW kata begitu Kata Imam At-Tirmidhi Dan pada bahagian ini Ada riwayat daripada Abidhar dan Anas bin Malik radiyallahu anhumah dan kata dia lagi bermula hadis al-miqdam bin ma'zi karib itu, ialah hadis yang hasan lagi sahih, lagi zarib masalah dia kata mengambil seseorang menjadikan saudara ataupun taulan, apa hukum kita ambil satu orang jadi saudara ataupun jadi kawan kita telah diizinkan oleh syarah bahawa seorang yang mau menjadikan siapa-siapa saudaranya ataupun menjadikan taulannya daripada orang dagang dan orang yang tiada kenal dan diajar oleh syarikat kita jika seorang itu nak bersedara maka maulah tanya nama dan nama bapaknya dan di mana negerinya dan daripada apa kabilahnya kemudian maka mengambil orang akan jadi sedara itu tidaklah sampai boleh berambil-ambil bersaka yakni apabila mati salah seorangnya jadi kerana pesaka telah ditentukan oleh syarak kita... ...dapat seseorang itu... ...dengan salah satu daripada tiga sebab... ...pertamanya nikah... ...keduanya nasab... ...dan ketiganya wala... ...maka lain daripada itu... tiada dapat pesaka... ...dengan nasqara dan hadis Nabi... ...saladu'a alihi wassalam. Dia nak beritahu kat kita... ...kita nak ambil orang... ...jadi sedara kita... ...sedara seagama... ...tak salah... ...bahkan agama suruh... ...tentuan Islam... Islam dia suruh kita ni bagi ramai kawan Islam tak suruh kita ni buang kawan Ini ajaran Islam Islam dia mahu kalau boleh hari ni kita ada 5 orang kawan Esok kita ada 10 orang kawan Esok kita ada 10 orang kawan Lusa kita ada 20 orang kawan Islam mahu kita ni daripada kawan sikit jadi kawan ramai Islam mahu macam tu wasit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia dibangkitkan jadi nabi orang hak mula-mula ikut dia isteri dia Khadijah Lepas itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang terdekat dengan dia Abu Bakar As-Siddiq daripada kalangan kanak-kanak Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Nabi dapat sahabat lagi dapat sahabat lagi Nabi SAW, daripada seorang, kemudiannya menjadi satu kumpulan yang besar, sampai boleh tubuh kerajaan di Madinah. Itu dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita hari ini, kita bawa Islam, daripada ada lima puluh orang, tinggal lima orang, kita tak betul. Sebab Nabi bawa Islam daripada seorang sampai boleh tubuh kerajaan di Madinah. Kita hari ini bawa Islam daripada ada 50 orang, bakat lari tinggal 5 orang dengan kita. Kita tak betul. pasal apa? pasal kita menyalahi da'wah Nabi SAW. Nabi SAW, orang tengok akhlak Nabi. Kita orang lembut lututlah, orang nak ikut Nabi. Kita hari ini bawa Islam, orang tengok akhlak kita, orang tinggal Islam di situ silap kita. Islam tidak boleh berkembang dengan cakap pandai saja. Tapi Islam berkembang dengan dakwah yang berbagai-bagai cara. Bahkan ulama sirah, ulama yang buat kajian tentang sirah Nabi, tentang sejarah Nabi, mereka kata di antara faktor yang membantu kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ialah faktor dakwah melalui lisanul hal dia kata lisanul hal maksudnya keadaan Nabi itu menjadi dakwah pada orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tak bercakap pun orang tengok dia atau orang rasa nak ikut agama yang dia bawa Nabi itu sudah menjadi satu media dakwah kepada orang orang tengok peribadi Nabi Orang dah rasa dah apa yang nabi bawa ni betul. Eh. Apa yang nabi nak cakap ni betul? Eh. Nabi tak cakap lagi. Tengok nabi tu orang yakin dah. Orang macam ni kalau dia bercakap mesti betul. Eh. Bila nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, lebih lagi orang ikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kita tu sendiri orang lari. Dengar kita punya cakap pula sebahagian lagi lari. Masih apa? Orang kata bercakap tak serupa macam macam dia buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang cuba nak diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Maka Nabi kata, mencari kawan bagi ramai itu disuruh oleh agama. Nak ambil siapa pun tak apa untuk nak jadi kawan kita. Dengan syarat, Nabi kata apa? Cara dia yang pertama sekali, tanya dia bagi habis-habis dulu. Nama dia siapa? Syarat nak jadi sedara kita, nama dia siapa? Bapa dia siapa? Dia mai daripada negeri mana, daripada kampung mana? Dia daripada kabilah apa? Dan tanyalah apa juga soalan yang membolehkan kita letak kepercayaan kepada dia ni disuruh oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kawan tidak sampai ke peringkat dia boleh dapat persaka kita dia kata kawan kawan dia tak boleh dia tak berhak atas persaka kita habis sangat dia boleh dapat wasiat kita bagi kepada dia jalan persaka dia tidak boleh dapat duit begitu baik maka lain daripada itu tidak dapat persaka sabit daripada nas Quran dan hadis nabi dia kata ada pun beraku-aku saudara itu. Maksudnya mengaku saudara itu boleh bertolong dengan sesungguhnya di dalam sama-sama hidup padahal awal kehidupan dan agama. Kita ada ramai kawan, maka ramai kawan memudahkan kerja kita. tuan bayangkan, tentu ada kawan dengan orang imigresen. Kerja Contohnya hanya ada sangkut dengan imigresen sana. Kau so, tidak nak pergi batuk bengkak kepala, kepala lucut ni. Tentu ada kawan dengan kawan JPJ. Kerja yang sangkut dengan JPJ senang. Tentu ada siapa juga yang jadi kawan kita. Kawan dia akan sentiasa ingat nak tolong kawan. Bukan tolong pebetul pendahang. Tak betul dah. Dia tolong memudahkan kerja yang susah kalau tak ada kawan dengan kerana silap isi borang kita beratung pun dah sejam setengah dah beratung sampai-sampai dekat kita kita bagi-bagi borang isi tak betul dia kata pi isi lain pi isi lain potong pula belakang kalau kawan kita kita bagi kat dia oh dia kata ni isi tak betul dia tolong potong dia tolong potong dia boleh kalau dia nak buat tapi dia nak buat ke semua dia tak larat lah dia pilih kawan lah baru dia tolong buat maka untung kita jadi kawan dia itu untung dari segi dunia dari segi akhirat pun demikian juga kalau kita ada kawan-kawan hak jenis bagus-bagus kawan hak jenis masjid ni kawan hak jenis kita berkawan dengan dia dia ingatkan kita kepada perintah agama kawan hak macam ni langsung tak rugi bila kita berkawan dengan dia bahkan dengan kerana kita berkawan dengan dia menjadi sebab kepada amalan kita meningkat daripada sebelum kawan dengan dia Dulu sebelum kawan dengan dia, masjid pun kita tak pergi. Tapi bila kita kawan dengan dia, masjid itu tempat yang kita sentiasa, nanti-nanti nak pergi. Maka kawan telah memberi banyak manfaat dari segi akhiratnya kepada kita. Baik, dia kata dan boleh berberi-beri harta dengan jalan yang halal. Ha? Bila kita kawan baik dengan dia, dia suka dekat kita. Dia jatuh sayang dekat kita. Bila dia sayang dekat kita, duit dia dia tak sayang. Dia sayang kita lebih daripada dia sayang duit dia. Maka dia yang kawan dengan kita, walaupun kita tidak berhajat kepada duit dia. Tapi dia menghargai persahabatan dia dengan kita. Dia bagi hadiah dekat kita. Hadiah itu halal bagi kita. Dia bagi sedekah dekat kita. Kalau kita orang yang masuk dalam kategori boleh dapat sedekah. Sedekah itu halal bagi kita. Dia hebahkan harta dia untuk kita. Dia ada tanah di mana matang damak laut ke apakah. Dia kata yang ini aku nak bagi ke Hang. Eh kita kata pasal apa? Dia kata pasal aku senang bila berkawan dengan Hang. Aku nak bagi ke Hang benda ni. Dia hebahkan benda tu dekat kita masa dia hidup. Hebah itu halal untuk kita. Wasiatkan untuk kita. Sebelum mati dia tulis satu wasiat. Kalau aku mati, sekian-sekian harta aku bagi dekat dia ni. Pasal apa? Pasal aku menghargai persahabatan yang dia bagi dekat aku maka wasiat yang dia bagi dekat kita kalau tidak lebih daripada satu per tiga, maka wasiat itu halal untuk kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah <tuh> boleh sama-sama berjaga daripada kena mudarat kita boleh peringat dia dia boleh peringat kita kita bila ada orang peringat kita kita tak buat benda yang memudaratkan kita kita hadapi kena benda yang memudaratkan kita ni pasal tak ada siapa bagi ingat dekat kita bila ada orang bagi ingat, kita berjaga-jaga. Dan bernasihat-nasihat. Dan sama ambil yang tibar pada jalan agama. Bila dapat kawan macam ni. Dia nasihat kita, kita boleh nasihat dia. Dia peringat kita, kita boleh peringat dia. Dia boleh jaga kita, kita boleh jaga dia. Tak ada rugi, tak mana kita berkawan dengan orang ni. Dan boleh bertunjuk-tunjuk atas jalan kebajikan. Dia boleh beritahu pula apa baik, apa tak baik dan sebagainya. Begitu dan boleh sama-sama memperbuat apa satu pekerjaan yang halal dan pekerjaan ibadat dan lainnya, kita boleh sama-sama ajak dia buat satu benda baik begitu, bermula dalil yang menunjukkan, harus beraku-aku sedara itu ha? harus, kita mengaku dia sedara kita, dia mengaku kita sedara dia, harus pada agama khabarnya Nabi s.a.w. seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia An-Yazid bin Nuamah Ad-Dhabbi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza akhraj rajul ar-rajula falyas'alhu an ismihi wa ismi abih wa mimman huwa fa innahu awsalu lilmawaddah maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu nama dia Yazid bin Nuamah Ad-Dhabbi radhiyallahu Kata dia telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila beraku-aku sedarah seorang laki-laki dengan seorang laki-laki yang lain, ha? bila saling mengaku sedarah, dia ni sedarah saya, dia pun kata dia ni sedarah saya, saling mengaku di antara satu sama lain, maka hendak, <coughs> maka hendaklah tanya. Daripada namanya Nama bapaknya Daripada apa khabilah dia Dan tanya lain daripada itu Apa-apa yang patut ditanya Nak berkawan Kena tanya dulu Tuan-tuan, kita lah Kita satu bab dah. Anak kita pula tuan-tuan Anak kita nak berkawan dengan siapa Kita kena tahu Kita kena tahu Kita ambil tahu ni salah kah dari segi agama dah bukan cakap tak salah Nabi suruh ambil tahu anak kita nak berkawan dengan siapa kita kena ambil tahu tengok dia duduk telefon trace tengok nombor mana dia duduk panggil cari ni nombor siapa yang dia duduk kontak ni ambil tahu siapa mak bapak budak ni kawan anak kita ni siapa mak bapak ni eh hey, tuan-tuan taklah nak dengar cerita lah ni <coughs> taklah nak dengar cerita lah ni Bukan kata budak bodoh SPM tak lulus ni buat masalah. Hak masuk universiti buat masalah juga. Dalam internetlah ni dok keluar gambar ni, gambar-gambar tak elok ni. Kelakuan-kelakuan huduh yang dibuat oleh budak-budak IPTA, budak-budak institusi pengajian tinggi awam ni. Sampai pi dekat taman-taman rekreasi berdina atas kerusi rehat di taman rekreasi ni pukul 3 petang bukan tiga pagi, tiga petang waktu cerah, terang, menerang orang boleh tengok satu kilometer nampak Depa sanggup buat kerja macam tu punya huduh, punya perangai ni kita tak pernah ajar, mak dia tak pernah ajar adik beradik tidak pernah ajar sekolah tidak pernah ajar universiti hadir-hadir pengajilah tak pernah ajar dia pergi buat kerja pun ajar pergi buat kerja macam tu ada kawan ambil gambar pula masuk pula dalam internet tunjuk gambar-gambar macam ni muslimin dan muslim mak yang dirahmat Allah itu satu bab, iaitu cara mak sihat cara jahat, cara jahat pula curi handphone mak dia dijual pula handphone mak dia mak tahu, bukan mak tak tahu tapi bila ayah tahu, ayah marah mak jadi layak ini hadut jadi dalam masyarakat kita jadi bubuk habis masyarakat ini. jadi bubuk habis bila kita cari balik punca dia di antara di antara punca dia, kawan di antara punca dia, kawan <coughs> pasal apa? silap kita juga kita tidak kawai dia dari segi kawan dia siapa kawan dia, anak siapa, budak macam mana kita tak pernah kawai dia, kita tak pernah ambil tahu aktiviti dia kita tak ambil tahu apa yang akhirnya anak kita rosak bila dah rosak, dia menyesal, dia tak nak guna Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Agama suruh benda ni. Ini bukan soal sosial dalam masyarakat. Tapi ini soal agama. Agama suruh benda ni. Nabi SAW sebut di dalam hadis. Nas dia terang-terang ada dalam kitab. Nabi kata, alhu al Tanya nama dia apa. Dia duduk kawan dengan anak kita. Dia main rumah. Kita panggil dia. Masalah kata, pakcik nak tanya nama apa kalau dia cakap nampak jujur dia nampak nama dia siapa siapa dan wasmi abih bapa faham siapa? bapak faham siapa? bapa nama apa? dia abang kalau tanya bapa nama apa nampak dia kukak-kukak tak mahu nama abang budak ni ada masalah nanti tak elok nak kena selidik bagi habis dulu pasal apa? kerana kecuaian kita untuk nak buang masa lebih kurang 15 minit aja. 15 minit saja nak tanya nama dia, nak tanya pak dia siapa, nak tanya duk di mana, nak tanya soalan ni, 15 minit sahaja. Kita tak manfaatkan masa 15 minit untuk tanya dia anak kita musnah seumur hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Nabi SAW kata, Tanya nama dia siapa. Wasmi abih. Tanya bapak dia nama apa? Wa mimman huwa dia nimmai dari mana? Hang duk kampung mana? Pelat Medan Tungku ke? Jalan Madrasah ke? Kampung Pisang Awak ke? Kurau Rut ke? Mana dah? Hang duk mana? Nak tahu hang duk mana? Pak hang siapa? Kita boleh tahu dia ni siapa. Dan kita boleh buat keputusan. Anak kita boleh tak boleh berkawan dengan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ...sebab pun disuruh yang demikian itu. Kerana bahawasanya ialah jalan yang lebih menghubungkan tali perkasihan. Kata. Tujuan dia bukan nak busy body. Bukan kita nak busy body. Bukan kita nak merosakkan hubungan persahabatan anak kita dengan kawan dia. Tetapi tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kasih sayang itu berkekalan. Kita sayang anak kita berkekalan. Tuan-tuan, ada banyak dah orang... Oleh kena rosak anak dia akhirnya dia tak ada sayang dah anak dia <coughs> ada ibu bapa ni mana ibu bapa tak sayang anak tapi ada ibu bapa kerana rosak anak dia dia hilang sayang ke anak dia ada ibu bapa sanggup kaca kat anak dia hampir mampus aku tak mau tengok dah muka hang hilang kasih sayang tuan-tuan hilang kasih sayang ada mak sanggup kata ke Ka anak aku rasa menyesai aku mengandung hang 9 bulan dulu, dia kata kalau ku tahu, hamba anak keluar dulu ku picik hidung bagi mati hilang kasih sayang tuan-tuan buat apa, kita nak biak 15 minit tadi ni dan akhirnya kita hilang kasih sayang, ibu hilang sayang pada anak, bapa jatuh benci kepada anak tuan-tuan, Islam ni dia nak bagi kita jadi elok Islam nak bagi kita jadi elok kalau kita kata Islam ni nak bagi rosak kita, kita silam. Islam nak bagi kita jadi elok. Nak bagi masyarakat ni elok. Nak bagi negara ni elok. Kalau kita ikut Islam, semua elok. Kerana kita buang Islam di tepi jalan, maka semua jadi tak elok. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a. Kata Imam Al-Tirmizi, ini hadis gharib. Kami tidak ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Tajuk baru bahma jaa fi karahiyatil madhahi wal maddahin iaitu pak yang datang pada menyatakan hadis yang membicara satu tajuk Islam tak suka kita piduk puji orang sampai lebih-lebih di depan satu orang puji sampai lebih-lebih kan? kita kata kalau nak jeng orang pun jeng kalau kaita nak jeng, nak tukar tayar. Jeng takat tayar, dia terangkat sikit aja, Cabut tayar, buh tayar sepak. Ni punya duk jeng. Tayar dah angkat, dah jeng lagi, jeng lagi. Terbalik, kurang kaita tu. Jeng apa, sampai macam tu. Kita kalau nak jeng, orang pun jangan sampai lagu tu. lah. Kawan tu dia lugai balik. Takat sikit-sikit, okeylah. Dia boleh dengarlah. Tapi bila lebih, lebih, lebih, lebih. Dia dah mula fikir. Dia ni awan ni, dia Nampak pelik. Dia jadi lagu tu. Jadi apa pun tuan-tuan. Kalau lebih-lebih tak boleh. Dia lebih saja. Dalam ugama, Nabi SAW kata, وَخَيْرُ umuri أَوْسَفُحَةُ Sebaik-baik perkara itu kita ambil yang intermediate. Kita ambil yang sederhana. Jangan kita over sangat. Jangan kita extreme sangat. Jangan kita curut tertinggal jauh di belakang sangat. Kita ambil yang intermediate. Kita ambil yang sederhana. Kita ambil yang sedang. Kalau lebih jangan pacar naik pun, dia pacar turun berlaju. Kalau hidup tertinggal belakang sampai tak tahu apa pasal agama, perkara lah. Kita ambil yang sederhana. Apa hal pun, kita mau yang sederhana. Nabi Alaihi Wasallam sebut hadis tadi, وَخَيْرُ الْعُمُورْ أَوْسَىٰ تُحَانُ Sebaik-baik perkara itu ialah kita berada pada tahap yang sederhana. Nabi tak suka kalau lebih-lebih. Nabi tak suka. Nabi biasa masuk masjid Kita dah baca mukadimah ni di bawah masjid <coughs> Nabi biasa masuk masjid Masuk-masuk tengok Antara tiang dengan tiang ada tali dok regang Nabi tanya sahabat yang lain Nabi kata ni tali ni untuk apa? Ni tali dok regang tiang ni untuk apa? Jawab satu orang sahabat Dia kata ini tali Dia kata untuk zainah dia kata. Nabi kata apa hal dengan zainah? dia kata Zainab dia punya semayang sunat dia punya semayang sunat sampai dia tak larat nak bangkit dia paut di tali tu dia bangkit untuk semayang sunat Nabi bila dengar macam tu Nabi kata dekat sahabat orang kai buka buang tali Nabi kata pasal apa Nabi SAW kata Allah SWT dia tak jemu untuk nak bagi pahala Allah tak jemu. Tetapi manusia akan jemu, Nabi kata. Allah. Kalau sekiranya dia ni. Daripada dia sedang-sedang. Dia punya puluh ugama ni. Sampai dia mati. Dia katuk mata. Dia dalam keadaan istiqamah dengan ugama. Allah tak jemu Bagi pahala ke dia. Tiap-tiap hari Allah bagi pahala ke dia. Allah tidak jemu. Tapi manusia akan jemu, Nabi kata. Bila sampai satu peringkat. Dia ada perasaan. Eh aku ni banyak dah ni buat ni. Kata dah. Dia mula nak mafut. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sendiri. Ramai. Ramai sebenarnya. Orang mengaji satu peringkat dulu. Tapi tidak ada malam yang dia kosong. duduk di rumah. Tak ada. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Mengaji ceramah. Mengaji ceramah. Mengaji ceramah. Tiap-tiap malam. Hari ini hilang letak usul itu. Nak kata dia dah jadi alim ulama. Apakah punya tinggi ilmu ke apa pun. Tak juga. Pasal apa? Dia sudah jemu. Dia sudah jemu. Sampai satu peringkat dia pergi dengar, ha, dia kata aku tau lah dia ni nak kata apa. Dia berasa dia pandai daripada kawah aku mengajar. Tontonan ada berlaku kes yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sidai. Nabi SAW pesan, dia kata dalam apa hal pun jangan sampai kita buat satu benda yang akhirnya benda tu membawa kita kepada jemu. Dan bila jemu kita tinggal terus agama yang baik ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, Ba' yang datang pada menceritakan, membicarakan tegah puji dan memuji. Ketahwilah sedaraku. Memuji orang itu ialah menyebut dan mengenang dengan lidah akan sifat yang elok bagi orang yang dipuji itu. Itu maksud puji. Kita sebut dengan lidah kita segala kebaikan orang ini. Kita mai depan dia, kita kata, Baguslah, aku tak pernah jumpa orang macam, hang, hang. ni Aku puji dia macam tu. Depan-depan. Memang hak kita kata tu ada sungguh kat dia. Maka kita sebut tu, kita memuji dia. Itu maksud puji. Sama ada sifatnya itu cara tabi'i atau bukannya tabi'i. Sama ada dia ni memang, dari segi tabi'inya, dia memang orang bagus. Ataupun dia berpura-pura tunjuk bagus. Yang pentingnya kita puji dia depan-depan. Ada juga orang yang memang dari segi tabiati memang dia baik. Memang dia jenis baik, tak reti pun nak buat jahat ni. Ada. Ada orang sebenarnya dia punya true color dia dia bukan orang baik. Tapi pandai tunjuk depan orang kata dia baik. Ada juga orang macam tu. Hmm? Baik. Lawan kepada puji ialah cela. Saya kata. Lawan pada puji cela, caci, maki dan sebagainya. Dan lawan memuji itu mencelang. Nah, kita ni dua aja. Sama ada orang main hebat kat kita kata kita bagwek. Ataupun orang main kat kita kata kita jahat. Selalunya hadur kata kita bagwek ni sahabat. Kawan. Hadur kata kita jahat ni musuh. Macam Nabi Muhammad jugalah saya selalu sebut benda ni. Nabi Muhammad pun kalau nak tanya kebaikan Nabi Muhammad. Tanya Serina Abu Bakar. Tanya Serina Umar. Tanya Syedina Osman. Tanya Syedina Ali. Mereka ni semua hilang nyawa kerana pertahanan Nabi pun sanggup. Nak tanya pasal buruk Nabi, tanya Abu Jahal. Tanya Abu Lahab. Walaupun Nabi tu baik. Tapi yang kita pergi tanya ni orang tak suka ke Nabi. Dia cerita buruk. Oh, dia kata Muhammad. Oh, uh, Jahal. Hai, persiapan Hang kata jahat. Hang tak tahu, dia kata. Hang tak tahu. Aku nak cerita ceritakan Hang. Yang kata Muhammad ni, sebelum dia May duk mengaku kata jadi Nabi ni, kami ni hidup bersatu padu. Kami bersatu menyembah tokong. Bila May dia, dia yang duk buat pecah belahlah masyarakat. May duk Abah kata sembah tokong tak boleh. May duk Abah minum marak tak boleh. Dia ni jahat. Dia ni pecah belah masyarakat dia pergi kata aku tu memang betul pun hak dia kata tu betul tetapi dia mentakrifkan perbuatan Nabi tu jahat Walhal di sudut Islam pada pandangan Islam hak Nabi buat tu baik hak mereka tu buat tu tak baik tapi sebab apa? sebab dia musuh maka musuh melihat apa yang Nabi buat dari sudut yang tak elok dia kata Nabi tak baik akhirnya ceritanya ceritanya bila kata orang tu baik kita nak puji dia berdepan, boleh tak boleh? Dia kata maka memuji itu ditegah oleh syarab kita pada tengah-tengah tempat. Kata. <coughs> Bukan kata secara mutlak tak boleh puji orang tak. Tapi dia kata nak puji ni tengok dulu keadaan macam mana. Seperti memuji dengan panjang lebar, Maksudnya memuji sampai melampau. Dan banyak akan menyebut sifat kepujian ataupun dipuji itu memberi jatuh bala dan fitnah ke atas orang yang kena puji apabila didengarnya. kita puji ni sampai lebih-lebih punya puji syarat tak mahu, agama tak mahu patut padan sudah ataupun kita puji boleh menyebabkan kawan yang kena puji itu ditimpa perasaan kita piduk habak kat dia kata, haaah hang, bagus hang. dia jadi biskut Mary dia duduk kembang ancung dan kawut ada orang dulu tu, dia tak boleh, orang puji dia. Kan? Walaupun dia buat biasa, buat senyum sikit, tapi dalam ni punya kembang. Allahuakbar. Tak bagus. Sebab apa? Sebab kita merosakkan dia. Kita menjadikan dia satu orang yang ujub setidak-tidaknya ujub. Perasan, perasan kata dia ni, sama. Begitu kerana dia kata boleh jadi sombong dan boleh jadi heran akan dirinya dan seumpamanya demikian itu heran diri masuk rujuk Kita puji dia lebih-lebih pecah tentu tengok orang menduk jual belon dia buh angin kan pacuk badan lah buh sampai belon tu sampai marnin lah buh lagi pong belutuk tak boleh tahan. Belon pun kalau angin masuk lebih dia pecah. Manusia apa macam tu. Kita punya piduk apung dia lah. Apung, apung, apung. Bukan rapung atas laut dia lah. Rapung ke lagi. ah karut. Maka akhirnya, kerana kita piduk jeng dia lebih-lebih, dia jadi sombong. Yang sombong itu merosakkan dia. Tak mahu macam tu. <tuh> Ada pun orang yang tidak ditakuti atehnya yang demikian itu. Kerana sempurna takwanya. Tinggi akal dan pengetahuannya, maka tiada tegah syarak pada memujinya di mukanya. Tapi kalau orang tu memang orang yang kita yakin memang orang bagus, kita puji dia, kita yakin. Pujian itu takkan merosakkan dia, maka tu tak apa. Dia ada banyak contoh Nabi saw. Nabi sendiri biasa puji. Sedina Abu Bakar as-siddiq. Nabi biasa puji Sayyidina Umar Al-Khattah, bukan puji belakang, puji depan-depan. Nabi biasa puji. Eh, pasal apa pasal Nabi boleh puji depan-depan, pasal kita tak boleh? Oh, pasal Nabi puji itu Sayyidina Abu Bakar. Memang Abu Bakar satu orang yang kalau dipuji pun dia tak rosak. Takwa dia cukup tinggi. Umar Al-Khattah puji dia banyak mana pun, dia steady aja. Pujian itu tak merosakkan dia. Orang yang macam ni, tak apa kalau nak puji depan. Susahlah, nak cari carilah susahlah. Allah puji dikipu dikembang, tak tahu nak abang lah. Jadi tak payah puji. Tak payah puji, simpan dalam diri kita sudah. Tak payah puji apa? Begitu. Baik, itu pun selama tiada-ada padanya melampau-lampau. Itu pun syarat dia, jangan lebih-lebih. Puji orang, jangan lebih-lebih. Bahkan jika ada membanyakan puji, berhasil masalah baik. Seperti merajinkan dia buat ibadat, berbuat Baik dan membanyakkan dia akan memperbuatnya atau mengekalkan dia atasnya ataupun menurut orang akan perbuatannya nescaya sunat pula dipuji akan dia ha. kalau satu orang ni dia tak boleh bila puji dia, ada pulun lagi ha, lagu ni malu puji selalu sebab apa? kalau tak puji, dia tak buat kita tengok dia main masjid kan? <tuh> kita kata ke dia. aku tak tahu apa siapa aku kalau tengok yang main masjid, aku rasa seronok kita kata lu juga dah. Ada kata pasal apa? Dia tu. Kita kata dia tak tahu aku aku syok. Aku tengok muka hang aku jadi seronok, aku jadi sejuk hati kita puji dia. Setiap hari main masjid dia pun. Oh, oh, dia jadi lelutuh. Oh, dia lelutuh. Dia tak boleh sampai pido enjek dia pido puji dia. Aku tak tahu aku tengok muka hang aku rasa sejuk hati. Kalau aku main masjid tengok hang tak ada aku rasa tak syok dia kata. Hang kalau boleh main setiap hari aku juga syok dia dengar-dengar lupiah-lupiah hari main kita tahu dah oh dia ni orang oh, tak dia puji puji dia nanti pulut kita kena puji maksudnya apa? pujian itu membawa kebaikan pada dia ada juga kemungkinan okay, macam ni kan? manusia tu tu eh? seribu manusia seribu perangai tu ada kan jadi satu dengan satu tak ada. kita anak kita ada lima orang pun lima macam tu ada lima orang anak lima macam tu ada dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu, ni, dia ni lagu ni. lima macam. Itu anak lima orang. Tuan-tuan bayangkan cikgu sekolah, anak murid empat puluh orang. Empat puluh macam mana? Hak macam manusia beteri ada, hak macam keraluku ada, macam-macam empat puluh orang tu, empat puluh macam orang itu ada. ada. Allahuakbar, jenuh kita. Hak jenis lagu baik ni, dia punya baik sampai kita pun nak lemah kita nak keluar ke leher dia main cikgu saya tolong bawa buku cikgu orang jumpa kita assalamualaikum cikgu tak lagi beralih pula assalamualaikum cikgu kita dengan duk jawab salam ni kita tambah kuih segera pulak ni bagus sambil menyusah kita kan lagak dia jawab salam dia orang. tapi kita terpaksa panggil dia ni kata abang abang kalau jumpa saya bagi saya sekali tu lah abang tak payah pergi duk jumpa dia akhirat dengan duk jawab salam ni selang seminit jumpa salam selang seminit salam dia bagus sangat budak-budak budak ni Mau tu tanya juga faham siapa kata pun bagus sebab lagu ni hak bagus ni hak lah ilah, ilah satu puak lagi pula macam-macam masalah bagi maikat kita hari ni 40 orang anak murid 40 perangai tu ada macam mana cikgu nak kepung 40 orang ni kita anak 5 orang pun kepung tak boleh cikgu nak kepung 40 orang kita nak marah cikgu pasal tak boleh kepung oh jangan jangan kita kena berlaku adib dalam soal ni. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah jadi ada orang dia ni makan puji bila kita puji dia, dia jadi lagi cantik, orang macam ni puji dia tak apa, tak jadi masalah kita puji dia, dia boleh jadi lagi bagus, begitu bermula dalil yang menunjukkan atas tegah puji di depan itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi kata dia, an abi ma'mar radhiyallahu anhu kama Ka rajulun fa asna ala amir minal umara faj'ala al miqdad yahtu fi wajhihi al tura wa qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nahtwa fi wujuhil madahil al tura diriwayatkan daripada abi ma'mar Ma qala dia telah bangun berdiri seorang lelaki lalu memuji dia atas seorang raja daripada beberapa raja muslimin Abi Ma'amar cerita, dia kata berlaku satu kes Dia kata, duduk depan raja Depan Amirul Mumin, depan Khalifah Tiba-tiba bangkit satu orang Dia puji raja ni, puji serangkan Dia punya ada puji raja ni sampai lebih-lebih sangat Kata setengah riwayat, yang dipuji itu ialah Osman bin Affan. Ada satu riwayat lain, dia kata Yang kena puji itu ialah Sayyidina Osman Osman bin Affan. Sayyidina Osman. Mari satu orang puji dia depan-depan. Puji. Kata dia bagus. Macam-macam cerita kan? Bila didengar oleh seorang daripada sahabat Nabi SAW. Yang bernama al miqdad bin Ma'adikari. radhiyallahu anhu. Akan pujian itu. Lalu mengambar dia akan tanah di muka lelaki-lelaki yang memuji itu. Oh, Yang kata Miqdad ni bila dia dengang kawan ni duk puji Sayyidina Osman lebih-lebih sangat dia cekau pasyak dia perahu buhbi kan dia buat lagu tu maka gaduh lah laki lelaki yang kena hambong tanah ke muka itu kata dia mengapa hambong tanah ke muka aku kan? perui pasyak main muka dia dia apa jenggit terbalalak eh? dia kata ni apa ni main kasar eh? dia hampir hambong pasyak main muka aku pasal apa dia kata Maka lalu dijawab oleh Al-Miqdad telah menyuruh akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hambakkan tanah ke muka orang yang memuji orang berhadapan mukanya. <tuh> Dia kata aku buat ni pasal nabi suruh kata, Nabi dah tak ada dah masa tu Sayyidina Osman jadi khalifah dia kata Nabi suruh Dia kata bukan aku saja-saja nak buat Dia kata bukan aku kenat ke Bukan aku sakit hati ke Nabi suruh Nabi kata bila hang dengar Satu orang duk puji Depan-depan puji Sampai lebih-lebih Mau ambil pasyah Perui pilih muka dia Begitu Maka kata Atir Miri Bermula ini hadis Hasan lagi sahih Baik Masalah Dia kata memuji orang itu Masuk atasnya 6 bala Dia kata cerita puji ni dia kata ada 6 bala 6 benda tak elok 4 pada orang yang memuji 2 pada orang yang kena puji okay. ada pun orang yang memuji itu maka iaitu bahawasanya terkadang-kadang melampaui memuji kadang-kadang orang ada puji orang ni dia puji terlebihan terlebih maka kesudahannya membawa kepada bohong Abilah lebih-lebih dengan mohong. Lah. Dia punya doa abang kata hang bagui lah tak lah nak cari orang macam hang atas dunia ni, mohong. Takkan dia ni betak dak orang lebih baik pada dia kan? Tapi punya nak bunyi dia pergi sampai kata legut. Tak ada ah dia kata nak cari orang macam hang ni tak ada. Pembohonglah. Gelampoh sangat nak lebih-lebih memuji orang, dia dah terlejak, dia dah jadi pemohong. Maka mohong ni sudah menjadi satu satu balap kepada orang yang memuji. Yang kedua, memuji itu terkadang-kadang masuk atasnya oleh riak. Kerana dengan memuji itu nampak rupa suka dan kasih. Dan terkadang tidak ada ia menyembunyikan dalam hati baginya dan tiada diartikatkan barang yang dikatanya itu. Kadang-kadang puji ini lebih kepada bermuka-muka aja. Sebenarnya, hati dia taklah mengaku kata kau itu bagus sangat. Tapi dia cara dia puji tu, dia dah bermuka-muka dah. Maka, itu menjadi satu balak kepada dia yang memuji. Kan? Dua abang tak aku ni, aku tak adalah kawan baik macam mana hang ni apa? Sebenarnya tak. Dia ada kawan lagi baik daripada kau ni. Tapi depan kau itu, dia bermuka-muka. Bermuka-muka tu menjadi dosa kepada kawan yang puji. Begitu. Dan dia kata, maka jadilah dia dengan sebabnya itu, orang yang riak lagi mempura-pura yang ni munasih. Cakap bohong depan kawan tu. Berpura-pura, kata suka sebenarnya hati tak suka sangat. Berpura-pura itu dosa. Yang ketiga, dia kata bahawasanya terkadang-kadang berkata orang yang memuji akan barang yang tiada takib akan tahunya. Dan tiada jalan dia dapat tahu acahnya. Kadang-kadang dia puji ni, puji sampai satu benda yang dia sebenarnya tak tahu pun. Tapi cara dia puji tu macam dia tahu semua. Benda tu dia pun tak pasti. Dia kata, hang ni memang pem pemorak betul lah, hang ni sedekah kuat dan sebagainya. Mana hang tahu, kata dia ni sedekah kuat ni baru sekali dia bagi duit dia tolong ha? dia bagi seribu mana tahu kata dia sedekah kuatah kan ni baru pertama kali dia bagi tapi dia ni puji seolah-olah macam dia tahu kawan ni duduk sedekah banyak dah ke Allah semua sedangkan itu tidak tahkir, tidak semenang seperti yang dia kata dia kata, sebagaimana datang hadis memuji itu lalu bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ada satu hadis dia kata Sebagaimana datang khabar bahawasanya seorang lelaki-lelaki memuji dia akan seorang di sisi Nabi SAW. Nabi duduk sebelah seorang sahabat, main satu orang lain puji kawahat duduk sebelah Nabi ni. Bila didengar oleh Nabi akan dia memuji itu, lalu bersabda Nabi, Cih kamu. Bila dia ni main duduk puji orang sebelah Nabi ni, Nabi kata ke hak puji. Nabi kata, Cih. Sudahlah kamu kerat leher taulan kamu Jika jikalau dengar pujian kamu itu tidak berkemenangan ya dia kata Ni cakap hang cakap ni hang macam nak bonoh dia dia kata. Hang punya piduk angkat dia hang punya piduk kata dia baik dan sebagainya apa yang hang kata ni boleh merosakkan dia hang boleh bonoh dia nabi kata Kemudian sabda Nabi Maka sekiranya seorang daripada kamu Pasti memuji sedaranya Maka hendaklah kamu kata Gama'nya si Anu itu Dan disucikan akan Allah Agar seorang yang mengiranya itu Allah Ta'ala Jika ada dilihat yang demikian itu Dia kata kalau tak dapat tidak Kita nak kena puji juga kawan ni Kita puji macam inilah Kita kata aku rasa hang ni orang bagus Aku rasa begitu Jangan turut kata macam kita tahu Kata dia ni bagus Aku rasa Hang ni bagus lah. Apa yang Hang buat ni memang elok lah. Aku rasa ha, macam tu. Maka inilah segala bala yang datang kepada orang yang memuji. Dengan beberapa macam yang diketahui akan dia dengan beberapa tandanya. Seperti katanya. Kata orang yang memuji tu. Sesungguhnya ia orang takwa, Dia orang warang. Dia orang zahid dia mak buka maksud dia orang zahid Hamidi. Ya. Yes. Dia orang zahid, maksudnya dia ni orang yang tak apa nak berat ke dunia sangat. Zahid dia panggil. Dia orang zahid. Dia orang baik. Dia orang beragama dan sebagainya. Misalnya orang dikata lagu Hang ni warak betul. Hang ni zahid betul. Hang ni dia kata benda-benda yang macam tu. Adapun apabila berkata telah aku lihat akan dia semayang pada malam hari dan bersedekah dia dan naik haji dia dan sebagainya maka ini segala perkara yang boleh diakhir, dia kata tak sama dengan hak tadi hak tadi, subjektif benda tak nambah contoh kata, hang ni warak mana tahu dia warak boleh suka ke warak orang tak boleh suka hang ni bertakwa putih boleh suka ke takwa dia? Tak boleh suka. Tak boleh suka macam mana kita fikir kata begitu. Kita kata satu benda yang tak boleh suka, satu benda yang kita sebenarnya pun tak tahu. Kita kata dia warak betul, dia warak. Kita kata dia bertakwa betul, kalau dia bertakwa. Ah ha, ini benda tak boleh suka. Tak boleh suka tak boleh kata. Kalau kita fikir kata juga kat dia, kita puji juga dia depan-depan dia kita merosakkan dia. Sebenarnya benda tu tak boleh suka, tak tahu pun sebaliknya dia kata kalau kita kata macam tadi ni oi dia ni tadi siang tadi dia pergi sedekah dekat jawab yang tu boleh nampak nampak dia bagi sedekah kita kata oi dia ni bagus naik haji pun tiga kali dah berpunyai naik haji dah buah pokok naik haji dia nampak dia naik haji hmm? Atau pun kita kata benda yang boleh nampak dan boleh diyakini yang tu tak apa kita kata dia ni bagus setiap eh. okay, hari lima waktu dia semayang mesti Okey, yang tu boleh kata. Tapi kalau kata dia ni warak, mana hang tahu dia warak? Tak boleh. Benda tu tak pasti pun pada kita dan kita tak tahu sebenarnya dia macam mana. Tak tahu jangan kata. Nabi kata. Ha? kalau tak tahu jangan kata. Eh, benda baik pun kalau tak tahu tak boleh kata. Benda buruk boleh kata entah? Lagi tak boleh eh. Hidup kata minum. Tu kaki minum arak tau kah? Kita tau kah kata dia benar kah? Ah, semua orang duk kata. Orang kata mesti betul. Bawa ya? banyak dalam dunia kita ni hak orang kata tak betul. Ya? Dengar orang kata ni macam betul tau. Ya? Bila pipi cakap tak betul rupanya. Tapi orang kata ni macam betul. Ya? Kita kata sama tidak akan kita juga turut terlibat dalam dosa. Kecuali kita tengok Kita tengok dengan mata kita Sudah dia duduk langgar Harap mabuk jalan buruk Bukan dia motor langgar dia Dia langgar motor Motor duduk tungkat elok-elok Dia pergi langgar Terbalik motor dengan dia Sekali-terbalik Kita tengok dengan mata kita Dia minum Dia mabuk Dia pergi langgar motor Tak apa kan Orang kata Tak boleh Kalau benda baik pun Kita tak pasti Kita tak boleh kata Apatah lagi benda buruk Kita tak pasti Kita tak boleh kata dia begitu. Maka yang demikian itu tersembunyi. Dia kata tak dapat kita tengok dengan mata. Tersembunyi. Maka tiada sayogia bahawa diputuskan cakap padanya. boleh ha, kerana benda itu tersembunyi, kita pun tak tahu, maka kita tak boleh cakap macam mana kita tahu. Kita tak boleh bercakap macam kita tahu sangat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. tuan tengok, ugama ajak macam tu. Ugama ajak kita macam tu tentang benda macam ni yang kita dah boleh dosa kering benda macam ni cakap-cakap ni cukup syok kita dengar dan kita bercakap sama walhal benda yang menjadi cakap-cakap ini -cakap adalah benda yang belum tentu lagi pasti ha, dia begitu melainkan kemudian daripada tahu akan batinnya melainkan kalau kita tahu isi perut dia dia kata baru boleh kita nak cakap, nak kata apa dan sebagainya tapi mana boleh kita tahu isi perut orang kita tak boleh tahu. Melainkan sekiranya dia mengaku. Kita tak tengok dengan mata. Tapi dia mengaku. Dia main cakap depan kita. Oh dia kata aku. Dia kata. Takat-takat tak kat, sup mahat dua ada ni. Aku, tak aku syok sekali sup anak babi tu. Ada tuan-tuan. Orang cakap macam tu. Apa yang dia nak tunjuk tak tak? Teringat saya tengok-tengat dia dia syok jadi dia kata sup anak babi orang Islam dia bercakap lagu tu apa ni kan kita kata dia buat cakap lagu tu dah sungguh saya cakap betul buat keras gitu bodoh dia ping dia apa benda dia nak tunjuk apa dekat kita ada lah orang sombong macam ni ada ada cerita pasal minawar kan Ha, dia kata kalau betul-betul mau hat ha, dia habang brand apa hat tu betul-betul bagi hat lain ni dia kata cakap dia oh cerita kata weh aku pergi di mana hari tu ni ha? Ha, dengan perempuan Indonesia manakah aku buat lagu tu cakap dia khalayak ramai di meja kedai kopi apa ni rambut dah berubah dah hidup cakap lagu tu Ramput berubah dah. Tidur cakap lagu tu. Nuh, bukan kata anak bini. Cucu beradat dah, dah. Cakap lagu tu di kedai kopi. Ini kita dengar. Apa benda? Cakap lagu tu. Tidur buka dada, khabar dia buat benda-benda maksiat. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Manusia dengar tu dah satu tak elok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar. Allah dengar ni. Amboi, Tuhan kata jauh sungguhlah. Sudahlah kamu buat benda yang aku larat. Kamu declare depan orang ramai. Dengan bangganya kamu declare. Akan sampai hari. Allah dengan bangganya. Allah mengazab dia di depan orang ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu. Anda nampak. Kita balen dua benda. Kita tak tengok. Kita tak tahu sebenar. Kita tak boleh kata. Orang yang sebenar buat benda tu, tak boleh tidur cerita benda buruk dia di depan orang semua. Dua-dua pun tak kenal. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Sebagaimana cerita Sidina Umar Al-Khattab, radhiyallahu anhu, telah mendengar ia akan seorang memuji seorang. Maka kata Sidina Umar, adakah kamu musafir sertanya? Jawab lelaki-lelaki yang memuji itu tidak. Kata Umang, adakah kamu bercampur gaul dengan dia pada apa-apa kerja? Jawab lelaki itu, tidak. Kata Srinya Umang, adakah engkau berjiran dengan dia pagi dan petang? Jawab lelaki itu, tidak. Kata Srinya Umang, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melengkan dia. Kalau macam tu, tiada kamu tahu akan dia. Srinya Umang, tidak. Mai satu orang duk cerita pasal satu orang ni cerita baik bukan cerita tak baik cerita baik dia ni lagu ni lagu ni lagu ni lagu ni cerita baik sebetulnya tak ada salah apa saya nak umak tanya dia pasal lebih-lebih cerita tu lebih-lebih saya -lebih. nak umak tanya dia saya nak tanya dia ni sebab so aku nak tanya hang ni ni orang yang handuk puji ni hang besar musafir sama dengan dia dah tak besar lah eh tak betalah. macam mana cerita macam mana hang rapat sangat dengan dia sekejap nak tanya lagi saya nak umat kata ni hang duk puji kawan tu tadi hang ni ada duk bercampuk gue dengan dia kerja hang kerja sama dengan dia kan ada kata, kata tak saya mak kata tak nak tanya hang satu lagi dia kata hang ni orang yang hang duk puji tadi ni hang hang duk ada dengan dia daripada pagi sampai petang kat dia kata tak juga kalau dia kalau dengar kecerita Hang tadi, tu macam Hang ni tidur bangun dengan dia, kerapi mana pun dengan dia. Punya tu cerita, ni macam Hang tahu sangat pasal dia. Kalau logo tu, kesimpulan dia Hang tak tahulah pasal dia ni. Tak tahu tu soal cerita lah. Cuan-cuan, itu cerita baik. Cerita baik pun saya nak rumah pocong. Pasal apa? Pasal lebih-lebih. Kalau cerita buruk, contoh main doa abang Allah dia ni yang apa dengar lah dia dia ni lupi lupi dia ni tak boleh pakai dia ni lupi lupi cara dia du, peburuk kau tu macam dia cukup kena kau ya, orang tu mau tanya dia hang, hang. oh berapa bulan nak handuk sekali kan dia Adahlah. Daklah daklah tak mahu lah Ni cara hang cerita. Ni macam hang duk tidur bangun dengan dia, macam hang ni, anak dia macam hang, ni bini dia macam hang, ni laki dia, macam hang punya wapat dengan dia. Cara hang cerita ni sampai habis benda dalam kain lang kelambu apa semua hang tahu ni. Hang tahu sungguh ke? Aka lu tak nak duk jumpa kat jalan angkat tangan aja hang nak cerita lagu tadi tak dahlah. Kita ni tuan-tuan, kita kena ada sikap macam tu. Bila orang terlampau-lampau, kita mau potong buang. Bukan potong apa, potong nak selamat dia daripada dosa. Kalau kita biar, dia ada karang dosa buat ni. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Saya di dalam umam, orang nak cerita benda baik pun dia potong. Pasal apa? Pasal aku tahu, orang ni bohong je. Pasal orang pun tak rapat dengan dia tarang benda macam mana hang boleh cerita macam ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kemudian dia kata bala yang keempat dah tiga dah jadi tinggal jauh baru main nombor empat <tuh> dia kata iaitu terkadang jadi sukacita orang yang kena puji itu dengan sebab pujian padahalnya ia orang zalim ataupun dia orang pasti oh, kita pergi duk puji pula silap pergi puji orang jahat dia kata maka yang demikian itu tidak harus kerana sabda nabi SAW alaihi bahwasanya Allah taala murka ya apabila memuji seorang akan orang yang fasik. Maka orang yang zalim lagi fasik itu sayogya dicela akan dia supaya duka cita ia. Nabi kata tak boleh kita pi kata orang jahat ni baik. Tak boleh. Kalau terang-terang terbukti dia jahat kita bagi kata baik tak boleh. Nabi kata Sebab apa? Pasal orang jahat Kalau dia buat kejahatan depan-depan orang Dia ada tunjuk kejahatan dia Dia wajar dicela Supaya celaan itu menyebabkan dia Dia rasa Dia kena ubah sikap dia Pidu puji dia Kita akan mengosakkan lagi dia Begitu Dan tiada sayur dia Dipuji akan dia supaya suka cita Dia tak boleh dia duduk minum orang depan-depan orang terang-terang duduk tunjuk dan sebagainya kita piduh ketahang champion tiga tak betul yang tak ambuk dia kata, dia kita merosakkan dia baik dan ada pun orang yang kena puji itu maka memberi mubarak akan dia boleh puji itu daripada dua jalan kalau sekiranya ni pula dia kata orang yang kena puji orang yang kena puji pun nak jadi mubarak maka salah satunya bahawa jadi padanya besar diri dan ujub akan diri dia. Teran cuma maksudnya ujub. Kita puji dia, setidak-tidaknya dia berasa dalam diri dia, dia berasa dia ni bagus. Tak bagus. Rasa diri bagus itu tak bagus. tuan, -tuan kita pun. Kita ni pun kalau kita rasa diri kita ni dah okey, maknanya kita tak okey. Kita ni kalau rasa diri kita ni ilmu dah cukup, maknanya ilmu tak cukup. Kalau kita rasa diri kita ni dah cukup, cukup bertakwa pada Tuhan. Kita belum bertakwa pada Tuhan. Maksudnya apa? Pasal kita kena rasa kita ada korang. Maka baru kita ada semangat kita nak perbaik diri. Bila kita dah rasa kita dah okey. Kita dah jadi satu orang yang mati. Kita tak perbaik dah apa-apa yang ada pada diri kita. Agama tak mahu orang yang rasa diri dia selamat dan okey. Agama tak mahu macam tu. Agama, agama mahu kita berbimbang dengan diri kita. Mau duk ni, haku ni Mau duk fikir macam tu Is, baca Quran pun jangan-jangan ha, kita mau ingat macam tu Is, duk mengaji, merasa dah Tapi yang amalan tak banyak mana juga Mau ingat macam tu Duduk dengan hadis Tentang kebaikan ni banyak, saya dah Tapi semayang malam, aku pun tak buat sebulan dah Mau duk rasa macam tu Bila kita rasa macam tu kita ada ruang untuk nak perbaik lagi amanah ya? yang korang dalam diri kita dia kata maka dua sifat ini membinasakan tuannya dua ni dia kata besak diri dengan rasa ujung merosakkan kita yang keduanya dia kata bala yang kena pada orang yang puji <coughs> pada orang yang kena puji yang kedua apabila dipuji seseorang dengan baik suka cita ia dengan dia Ah, oh, dia kata ini tak kena bila orang puji dia dia yang kena puji ini dia kata syok dia kata dan lemah dia daripada bersungguh-sungguh atas segala taat hmm. bila orang semua duk kata dia baik dia kata mana dia buat lah dah cukup dah dah ok lah tak payah buat apa lagi dah maka merosakkan dia dan reba' dia akan dirinya dia kata dia dah ok tak mau macam ni dan barang siapa hairan akan dirinya maka korang lah bersungguh-sungguh pada ibadah dia dia duk berasa dia dah ok lah dia tak buat dah Ha, dekat dua adalah dah cukup. Eh, adalah. Begitu. Kerana yang bersungguh bagi amal itu, siapa yang nampak akan dia taksir. Orang yang nak kuat buat ibadat ni, orang yang dia nampak dalam diri dia ada lubang, Ada lagi lubang-lubang yang yang boleh diisi. Ada benda lagi. Ada banyak tempat yang kosong lagi. Aku mengaji korang lagi. Baca Quran pun tak cukup elok lagi. Dia, dia tengok banyak kelemahan diri dia. Maka dia ada ruang nak boleh perbaik diri dia. Maka apabila dilepaskan lidahnya, lidah memuji atehnya, disangkanya dia sudah sampai ke makam yang tinggi. Bila semua orang kata dia bagus, dia dok kata dia ni dah okelah. Okay Maka itu merosakkan dia. <tuh> Masalah dia kata memuji itu tidakkah boleh sekali-kali? Jadi lah ni macam mana? Dia kata jadi ceritanya puji ni tak boleh langsung kan? Tak boleh langsungkah kita puji orang? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqiyah. Sekiranya sejahtera puji itu daripada segala bala yang tersebut. Pada diri orang yang memuji dan pada diri orang yang kena muji, kena puji. nescaya tak mengapa memuji itu. Kalau kita yang puji pun, kita tak sampai ke peringkat bohong. Kita cekah benar. Kawan yang kena puji pun tak merosakkan ibadat dia dalam keadaan macam tu tak apa bahkan terkadang-kadang jadi sunat pula bahkan kadang-kadang kita pergi habang sikit berita gembira keadaan, bagus saya habang kata, saya ni habang okay. saya sukalah tengok hang ni hang, hang tiap, tiap kali lepas semayang duk buka Quran baca, saya panggil kalau boleh saya nak jadi macam tegak dua ya cukup, jangan lebihlah. Bagus, sekurang-kurangnya dia cakap Quran ni, dia habis dengar macam tu, dia rasa juga bagus, juga benar aku buat ni. Ada orang lain boleh contohi apa yang aku buat. Ha, dia baca cara positif dulu tu. Elok, saya kenal. Maka kerana itulah memuji Rasulullah SAW atas sahabatnya sehingga bersabda ia. Jikalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seisi alam, Nesaya berat iman Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq juga. Nabi kata benda ni depan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata ni, Abu Bakar ni kalau amalan dia ditimbang di sebelah neraca, Sebelah lagi semua penduduk dunia isi alam ni letak sebelah Nesaya berat lagi amalan Sayyidina Abu Bakar Al-Siddi Nabi kata tu depan Sayyidina Abu Bakar Nabi puji depan-depan Dan bersabda Nabi SAW bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu Jikalau tidak dibangkitkan aku jadi Nabi Pastilah kamu wahai Umar dibangkitkan jadi Nabi Budior nabi kata kat di nombor depan. Nabi kata kalau kalau Allah tak lantik aku jadi nabi, pada orang kamulah yang akan menjadi nabi. Nabi kata depan kepada Umar Al-Khattab. Begitu. Ni hadis semua ni hadis. Maka apakah puji yang lebih daripada itu? Dia kata nak puji tu guna mana? tu cukup hebat tu punya pujian tu kata kat Sinau Bakang amalan kamu ni kalau buruk sebelah amalan seisi alam bubur sebelah amalan kamu lagi berat eh, cukup hebat tu pujian tu cukup tinggi tapi Nabi bagi dekat Sinau Bakang tepat dia demikian juga dekat Sinau Mak tadi tetapinya maulah benak-benak dan tahu dan adalah orang yang dipuji Nabi itu orang yang amat tinggi martabatnya. dari sebab itulah patut mempesakai yang dia menerima mereka itu akan puji itu. dua, yang pertama apa Nabi memang cukup tahu Nabi cukup tahu, dia puji Sayyidina Abu Bakar ni Abu Bakar tidak akan rosak dengan pujian dia Nabi cukup tahu maka Nabi puji macam tu punya hebat depan dia dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula memang orang yang layak menerima pujian itu maka apa Nabi kata tidak jadi salah dia kata kerana tiada takabur dan tiada herankan diri dan tiada lemah mereka itu daripada beramanat sinobak sinoumak nabi kata macam tu dekat depa semua ni langsung tak membawa depa besak diri bahkan bila nabi kata tu depa lagi rasa rendah diri di depan Allah dan di depan nabi dia rasa tu nabi menghargai dia dan nabi pula bila kata ini semua Allah Subhanahu wa taala yang tu Maka Abu Bakar rasa Nabi Allah SWT Dan Nabi menghargai dia Bukan dia nak bersak diri Dia semakin rasa tunuk hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Masalah dia kata memuji diri sendiri Salah ke tidak Wallahu a'lam. Wallah. Kita baca bulan depan Ini tajuk <coughs> Ini pula cerita dia kata Masuk bakui yang kat sendiri Boleh tak boleh oh, ini. Karut juga ni tajuk ni ni Hmm? dia kata masuk bakui angkat senari boleh tak boleh ha, tadi duduk cerita orang puji ni cerita duduk tunggu orang puji tak puji dia senari dia senari lagu piduk buka cerita yang cerita tu menggambarkan dia ni sudah masuk bakui lepas tu lagu duduk angkat macam mana nak naik bakui tu dan orang lah kata ambil bakui bualan lift dulu baru piduk dalam bakui tu lift naik dia naik je karut semua tu kan ini maksudnya bakul tu bakul kita masuk duk kita nak angkat ke mana kan atas dalam dan kita nak tengok dari sudut ugama dari sudut ugama boleh tak boleh buat kerja macam ni hmm wallahu a'lam apakah tanggungjawab kita terhadap saudara kita di Palestin Nabi berjihad kekuatan umat Islam tak cukup kuat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 dia tak dapat maklumat dia tak tahu dia. tak apalah dia kata kalau betul kita tengok macam mana dia kata kita hantar wakil daripada majlis keselamatan masa bangsa bersatu ke apa tapi tengok betul, betul, betul, betul. dia kata luluh tuan-tuan statement dia tu mengiris hati kita mengiris hati kita kalau satu orang Amerika kena bunuh di satu negeri cerok mana dia boleh tahu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 ainana tuqifu walu bimana dafa duduk illa bihabl min Allah malaikat kalau sekiranya depa berpegang dengan tali Allah ulama tafsir sepakat mengatakan tali Allah maksudnya Quran sebab Nabi sebut dalam hadis dia hablullah ialah Quran selagi mana orang Islam